Hoofstuk 96 Die vrou vraag Joosef vir een uitleg, die waan van die vrou dat Joosef zee is, is. Joosef sy reaksie Die meisie wat so genaamd soos 'n vrou voortgekom het, het echt nie volkome verstaan wat Joosef bedoel het met, sy, met die terugwinning van veelvoudige ouwers nie. Daarom het sy om gevraag. O liewe uiters goeie man, in wie sy huis ek so'n eindeloos wonderbaarlike grote barmhartigheid wedervaar het, wat bedoel jy met die uitspraak, dat ek hier volgens jy woorde in veelvoudig terugvind van my ouwers ten deel sal val? Joosef sê echter aan haar, Voorwaar, jy sal in my huis jou lewe lang as gelijkwaardig aan my kinders beskou word, Jy sal by my die enige en ware Elohim leer ken wat die is en wat jou geskapen het en wat jou nou die licht in jou oog teruggegee het. Ja, jy sal die wese van jou Elohim en Meester leer ken en sal dierom self onderrug word. Ook sal jy hier in die huis baie spoedig en hooggeplaaste Romein ontmoet wat jou belang in Rome sal behartig. En hierdie Romein is Sirenius, een broer van Augustus. Hy het jou ouwers sekerlik geken en sal op my aanbeveling ook sekerlik wille van jou in Rome inzette lever vir die sake van jou ouwers. En dit sal toch in veelvoud van jou ouwers wees, geestelik en na ten bloede? Want as jou natuurlike ouwers nog ergens sal lewe, sê my, sou hulle meer vir jou kon doen? Hulle sou jou die lig van jou oog kon teruggeë, sou hulle jou die lig van jou oog kon teruggeë, en sou hulle wel in staat gewees het om jou die enige, ewige ware Elohim te leer ken? Jou biologiese ouwer sou jou wel tydelik verzorg het, maar hier sal jou verewig verzorg word, as jy hierdie verzorging net wil aanvaar. Sê eers, wat is dan meer? Jou lichamelike ouwers, wat dier die see verswelg is, of jou huidige ouwers, vir wie die see in die naam van die enige Elohim moet gehoor saam? Nou was die meisie, wat oonskynlik soos een vrou gelijk het, volledig met stomheid geslaan, uit louter ontzag en liefde vir Joosef. Want sy het gemeen, Omdat sy toch al hier en daar mense so sagweg hoor vluister het, dat ergens in die beerd van Ostra Siene een zee is woon, dat sy haar nou in sy lichamelike aanwezigheid bevind het. Jozef het spoedig die dwaling van die vrou bemerk en aan haar gesê, O meisie, o dochter, beskou my toch nie vir meer as wat ek is nie, allerminste echter vir iets wat nie bestaan nie. Ek is een mens net soos jy. Laat het voorlopig vir jou genoeg wees. Met der sal alles wel duideliker word vir jou. Daarom vir vandag genoeg. Bring nou maar die middag eten, daarna sal ons mekaar beter leer ken. Laat het so wees.